Алекс курив під блакитним світлом ліхтарів на бетонному майданчику біля заднього входу. Я помахав йому здалеку. Він ледь помітно кивнув і затягнувся. Судячи з трьох недокурків, хлопець нервувався. Вибач, що довго, що сталося? Я широко всміхнувся і простягнув йому руку. Доброї ночі, до речі. Тіпон тобі на язик! Він ляво потиснув мою долоню. Якщо ця ніч добра... До злої краще не дожити, він буркнув. За мною. Стрельнув недокорком у напрямку урни, промазавшись добрячий метр. Якось увесь згорбився і пішов у середину складів. Біля воріт Алекс довго вовтузився з електронним ключем, що нагадував, чи то пульт, чи мініатюрний смартфон, а той усе не відмикав. Батарейка сіла? Ні, Алекс поморщився. Він же хакнутий, вхід загалом заборонений отак посеред ночі. І що ти тоді тут робив? Він знову поморщився. Воно тобі треба справи. Нарешті пульт здався, і важка стулка складських воріт відійшла убік. Ми ввійшли у величезне приміщення, заставлене контейнерами і ящиками так щільно, що проходи між ними були схожі на лабіринт. Навіть не озирнувшись на мене, Здорован швидко заглибився в нетрі нескінченних поворотів. Кілька разів я змушений був бігти під тюпцем, щоб не відстати. Коли Алекс зник за черговим поворотом, я знову побіг, боячись його загубити. І, повернувшись за ріг, Олег не врізався в його спину. Що за фігня? Алекс стояв, опьявшисть поглядом у порожню стіну. Півгодини тому ця штука була тут. Він повернувся до мене і якось аж благально зазирнув у очі. Їлю, гілю, гіллю, брате, я люблю потрендіти і усе таке, але я не божевільний. Я скажу тобі зараз дещо, і ти повинен мені повірити. Вираз його обличчя, був такий, наче він міг переконати мене в існуванні привидів. Нічого не відповівши, я підійшов до стіни, на яку він щойно здивовано витріщався. На вуглепластиковому покритті. Були помітні залишки якоїсь клейкої речовини. «Я прийшов на склад близько третьої, затинаючись почав розповідати Алекс. «Була одна справа. Немає значення. Коротше, півгодини тому тут на цій стіні. Клянуся тобі, Гілю, клянуся чим хочеш. Прямо на цій стіні була така фігня величезна. «Кукон», – підказав я. «А ти звідки знаєш?» Видихнув Алекс, і в цьому його запитання змішалося полегшення і подив. Краще б ти сказав, що я помилився. Великий? Заввишки десь як ти, і товстий. Я побачив його і одразу пішов дзвонити тобі на двір. Не хотілося стерчати поряд із ним. А поки ти був у середині, ворота були зачинені. Ти типу, понатякаєш, що тварюка, яка вилопалася ще тут, Якщо інших відчинених виходів немає, Алекс смотнув головою. Ні. Так, куди виводиться сигнал з камер спостереження? Алекс е... зам'явся, вочевидь, прикидаючи, наскільки відвертим він може бути зі мною. Я тому і подзвонив не Службу безпеки, а тобі. Ну, ти ж, типу, свія, ми тут ліві справи крутимо. Мене ж одразу спитають, що я тут робив, і чому камери відключені? Тимчасово. Жалісний погляд Алекса немов благав не питати, навіщо він відключав камери. Але саме на це мені було геть начхати. Я гарячково прокручував у голові можливі варіанти розвитку подій. Якщо розповімо службі безпеки, то скоро вони знайдуть іще одного зварйованого, як Кокамура Конкістадора. І така чіпка леді, як Ванлик, напевно, найперше зіставить два випадки і зацікавиться, чи був кокон у кімнаті Капрала. І куди він дівся? І згадає про порожнє відро для сміття. Наша з Єрмою брехня остаточно лусне, і нас обвинуватять іще й у приховуванні доказів, чи як це називається. Так чи так, це трибунал. Не ловити ж його вдвох, сказав я в голос. Давай удвох, Гіллю, брате! майже благав Алекс. Це ж стопудово якийсь місцевий жук. Якщо випливе, що ми тут робимо, я в такій сраці буду, а?» Коли цей гігант вигинав брівки дашком, можна було заплакати від розчулення. «І куди міг подітися коком?» – запитав я, заглядаючи, чи є простір між контейнерами. Але вони стояли в притул, і пальця не пропхнеш. «Та звідки ж я знаю? Кажу тобі, був тут». «Ось що!» У моїй голові промайнув здогад. «Де б ти сховав кокон, якби хотів, щоб він не впадав в око?» «Я?» – здивувався Алекс. «Я тут до чого?» «Просто подумай, можна запхати кудись між контейнерами?» «Ти ж бачиш, тут кішці ніде сховатися. Тому тільки в смітник або з собою забрати». «Чудово. І де тут найближчий сміттєвий бак?» «Нафіга!» «Не нафіга, Алекс, а де найближчий сміттєвий бак? Веди!» Ми знову стали петляти поміж стелажами контейнерів. В якийсь момент вийшли до широких воріт, над якими висіли відразу три камери спостереження. «Стій!» – Алекс взяв мене за плече. «Ті камери треба обходити, до них у мене немає доступу». Ворота були пофарбовані в чорні і жовті смуги. Різко контрастуючи з усталеним тут сірим. Над ними величезними буквами було написано Све. Ми обходили їх, роблячи чималий гак. І що там таке важливе? Якась суперзброя на випадок повної жопи. компетентно пояснив Олекс. Све це анакронім. Special Weapons Reserve. Ходімо, он твій смітник. Простий пластиковий бачок стояв біля виходу з ангара. Я відкинув кришку. Трохи упаковок від чогось, плівка, ущільнувач і все. Не те, я потерпів підборіддя. А якщо припустити, що він пішов кудись в інший бік? З того боку комплексу є такий бак? Пішов в інший бік. Хто? Потім поясню. Алекс насупився, але наполягати не став. І знову повів мене через складські нетрі. І знову я ледь не налетів на, нього, на його спину, коли він зненацька став, мов копаний. «Всратися в шлюзі!» Я глянув через його плече. Спереду височили нагромаджені купи пакетів від сніданків швидкого приготування, готових обідів, сухих пайків, живильних батончиків, енергетичних коктейлів тощо. Я придивився і зрозумів, що припаси були вмістом найближчого контейнера, кришка якого зараз валялася долі. Ще один контейнер був лише трохи відкритий. З нього немов нутрощі стирчали білі малярські комбінезони, що тяглися гірляндою уздовж вузького проходу, наче хтось висмикував їх з розгонистими нервовими рухами, намагаючись відкопати під ними щось іще». Я не біолог гілю, убитим голосом сказав Алекс. Але мені здається, жуки не користуються викруткою, щоб відкрити контейнер. Алекс показав рукою на відгвинчені шурупи, що лежали на підлозі поряд із кришкою. Викрутка теж тут валялася. А ще вони не знають, як відкривати пластикові застібки на сухпайках. Алекс подивився на мене з якоюсь нелюдською тугою. «Питання потім. Пам'ятаєш? Ходімо». Хвилини за дві ми стояли біля самотнього сміттєвого бака в іншій частині складу. Я підняв кришку і жестом запросив Алекса оглянути. «Що за фігня така?» «Кокон, який ти бачив, опізнаєш?» Я обережно витяг двома пальцями світло-сірі шматки, Сплетеного з павотини покривала. «Здуріти!» – сказав Алекс. «Здуріти буде, якщо ми з тобою викрутимося з усього цього. Виймай. Треба буде усе це десь спалити». Алекс витяг пакет зі сміттям, ошелешено і водночас жалібно заглядаючи мені в очі. «Що за лайно свиняче тут коїться, благаю тебе, бро!» Скажи, ти хоч щось зрозумієш, бо в мене зараз тупо пробки виб'є від перенавантаження. Я розумію далеко не все, друже. Але в кімнаті нашого знайомого Камури, в день, коли він перестріляв купу людей, ми з Вірмою знайшли такий самий кокон. А ще вся кімната була завалена недоїдками і упаковками. Сратися! Це типу зомбі-епідемія почалася? По-перше, поки що не епідемія. А по-друге? Та немає в мене ніяких подруг. Але якщо історія з коконом спливе, у мене будуть величезні проблеми. Розумієш? Тобто ти в одному човні зі мною? Запитав Алекс. І наш човен сильно протікає, друже. Зранку сюди прийдуть люди. І той, хто виліз із кокона, може на когось напасти і тоді... Слухай де? Раптом пожвавився Алекс. Я влаштую спрацювання сигналізації години на п'яту ранку. Тоді першими сюди війдуть не аби хто, а хлопці з безпеки. Вони як мінімум будуть на поготові, ну а далі вони або відразу знайдуть зомбі, або спершу наткнуться на цей бардак, а потім знайдуть зомбі. Не має значення. Вони його завалять і край, і ще один збожеволілий солдат, звісно, факт підозріли, зате ніяких коконів, а головне, нас із тобою тут не було. За дві хвилини ми вже стояли біля чорного виходу. І Алекс набирав на дверях комбінацію, що замикає замок. Раптом мене як струмом ударило. «Слухай, духовку, а як же ваш ринг для боїв? Його ж знайдуть!» «Ти що, бро, ми все розбираємо, ховаємо. Комар носа не підточить!» «І капібара з'їхав! Усе чики-пуки!» Він простягнув мені на прощання руку. «В одному човні?» В одному чивні, І я міцно потиснув його теплу долоню. Я вже ступив кілька кроків, аж вирішив усе-таки спитати. Так, а що за суперзброя за тими воротами? Він знизав плечима. Доступу немає ні в кого, крім командування. Але враховуючи всю цю таємність, то там щонайменше найменше спис долі. Ну або чим там убили Христа?